Tizennegyedik fejezet. A dolgok rosszabbra fordulnak. Plépofa nem tudta befejezni a legyőzhetetlenek szót, mert a felénél megragadta hátulról egy nagy termetű, tágra nyílt szemű ember, és a nyakához szorított egy nem túl tiszta kést. – Legyőzhetetlenek Fuldokolt plépofa kidüllett szemekkel, és az evező padokon minden egyes huligánt megragadtak hátulról, és kést fogtak a nyakukhoz. A huligánok idegei még mindig nem nyugodtak meg a koppanyákkal folytatott küzdelem után, és annyira lekötötte figyelmüket a veszekedés, hogy észre sem vették, amikor egy kicsi, fürgehajó bukkant ki a ködből, és követni kezdte a szerencsés tizenhármat. A pörői fej nevű hajónak cápauszonyra hasonlító íves vitorlája volt, oldalára pedig vörössel egy koponyát és két csontot festettek, és tele volt számkivetettekkel. Nem voltak éppen díszes társaság, hiába nőttek nagyra, hiába fújta a szélvörös hajukat, hiába viseltek mesés ruhákat és mindenféle aranyékszert. Sokuknak sepphely csúfította az arcát, némelyiknek az orra vagy a félfüle teljesen hiányzott. A legtöbben a cápákat megszégyenítően tűhegyesre reszelték a fogukat, még a jó is elcsúfították a sötétvörös tetoválások, amelyeket állítólag ellenségeik vérével készítettek. Egymással a legnehezebb viking nyelven beszéltek, amely leginkább a kutyaugatásra hasonlított. A szám kivetettek, a hajó oldalához eveztek, majd a huligánok mögé settenkedtek, miközben azok a kincset és magukat ünnepelték. Fogatlan természetesen megérezte a szagukat. Tudta, hogy közelednek, majd megőrült a nehéz hordó alatt, és torka szakadtából üvöltött. Ssz sz sz sz a sz sz sz sz sz sz sz sz sz sz sz sz sz sz sz a sz a sz a a számkivetettek annyiban hasonlítanak a kopponyákra, hogy az ember mindig reméli, hogy leélhet egy egész életet anélkül, hogy találkoznia kellene velük, de azt végképp mindenki szeretné elkerülni, hogy mindkettővel összefusson egyetlen délelőtt alatt. Hablatnak nem tűnt fel, hogy ezek az emberek számkivetettek, de azt felfogta, hogy nagy bajba került. A szíve ugrált, mint a repülőhalak a víz felett, miközben annak a férfinak a csúf arcát vizsladta, aki termetes plépofa nyakát szorongatta. Sisakján a csavart szarvak majdnem három méter magasra nyúltak. Amikor kinyitotta a száját, morgott, mint egy kutya. Egy egész percig nem szólalt meg senki sem. A vikingek mocsanni sem mertek. Semmilyen hang nem hallatszott, leszámítva a szörnyű kutyamorgást, amelyet a prépufát szorongató számkivetet adott ki, és Alvin kortyolásának hangját. Alvin torkához senki sem szegezett kést. Alvin nyugodtan kiélvezte a finom ribizlibor utolsó cseppjeit is, majd óvatosan letette a kupát. <t> – úgy gondoltam, egy kis ö, ö, meglepetéssel készülök csodás utazásunk végére, <gül> mosolygott megnyerően. Én imádom a meglepetéseket, te nem, Plépofa? Plépofa érthetetlen szavakat hörgött. A meglepetés mindig vicces, nem igaz? <gül> Folytatta Alvin. Sajnálattal közlöm veletek azonban, hogy a huligántörzsnek még ö, várnia kell egy kicsit a dicsőséges napokra. Tudjátok, úgy éreztem, csak egy tíz százaléknál sokkal több illet meg engem a kincsből. És mivel számítottam arra, hogy talán nem fogtok ezzel egyet érteni, mert elhívtam néhány rokonomat, hogy segítsenek ö, meggyőzni titeket ha <gül> Plépofa megint hörgött valamit. Alvin melugatott néhány szót a saját nyelvén, csavart szarvúnak, aki visszamorgott neki. Be kell még vallanom nektek, hogy egy kis ártatlan füllentés is szárad a lelkemen, mondta Alvin. A nevem nem Alvin a szegény, de becsületes földműves, hanem ő felsége nagyságos, ő vérengzősége! Áldok a szám kivetettek törzsének legnagyobb vezére! Valami azt súgja, hogyha ezt bár az elején megvallottam volna nektek, akkor nem részesültem volna ilyen meleg fogadtatásban. Ha, ha. szám kivetettek, hüledeztek a holigánok, Alvin felnevetett. ha, ha, ha, ha. Pontosan! – bólintott. – Számkivetettek vagyunk! Ha, ha, ha, ha. Mi számkivetettek sem járunk mindig négy kézláb, állatbőrökbe bugyolálva. – Még mi is haladunk a korral! – oda ment plépufához, és gyengéden kiemelte a kezéből a viharpengét. Uh, uh, ez, uh, ez azt hiszem az enyém mondta Alvin. Alvin lecsavarta a kampót a jobb kezéről, úgy, ahogy azt már korábban hablatnak megmutatta. A helyére csavarta a kart foglalatot, és felerősítette a viharpengét. Szorosan meghúzta, hogy ne mozogjon, és közben be nem állt a szája. E Tudod, plépofa, – mondta. Mi barbár vezérek új feladat előtt állunk. Úgy kell felvennünk a harcot a terjeszkedő civilizáció ellen, hogy vadabbak és kegyetlenebbek vagyunk, mint eddig bármikor. Te, plépofa, puhány lettél. Ah, nem igaz? tiltakozott plépofa. Szörnyű szörmók forogna a sírjában, ha látna, ha, ingatta a fejét Alvin. Ti, holigánok, kontár amatőrök lettetek, csak a külsőségek érdekelnek benneteket, az igazi gonoszság kiveszed belőletek. Én viszont sokat dolgoztam azért, hogy a szám kivetettek megfeleljenek a kor kihívásainak, mi is átvet? A civilizált világ öltözetét és modorát. Belül azonban keményebb és igazabb számkivetettek vagyunk, mint valaha. Mi vagyunk az igazi profikalózok. Szívtelenek vagyunk, vérengzők, vérszomjasak és rabszolgákkal kereskedünk Alvin levegőt vett. Ha már itt tartunk, folytatta. – Vessetek egy utolsó pillantást, kopár kis szigetetekre! – mutatott hibbant barátságos sziklái felé. – Mert ezennel minden huligán belép a rabszolgakereskedelem világába, annak rendkívül fontos szereplőjeként, Haha, <há> rabszolgaként! – a huligánok felnyögtek. Egy büszke és független viking számára kevés szörnyűbb dolog létezett a rabszolgaságnál. Biztosra veszem, hogy kitűnő rabszolga válik majd belőletek, mondta Alvin kedvesen. Mert mindannyian erősek vagytok, és őszintén szólva, úgy látom, hogy az agyatokat is ritkán használjátok. <hállás> Én nem szeretek fenyegetőzni, de ha valaki ellenkezni mer, az nagyon meg fogja bánni. Előre lépett egy ornélküli számkivetett, és leoldott a derekáról egy ocsmány fekete korbácsot, amelynek markolata kígyót formázott. Alvin tapsolt egyet, és a számkivetettek elkezdték áttuszkolni a huligánokat a pörői fedélzetére. – Igen, mindenki rabszolga lesz, mindenki! ha <gülüyor> Alvin. – Csak te nem, plépofa! Csavart szarvú elengedte plépofát, aki büszkén előre lépett. – A főnökökkel és leszármazottaikkal a lehető legnagyobb tisztelettel bánunk – mondta Alvin, alig egy cseppnyi rossz indulattal a hangjában. – Őket? – Megesszük! De, de, de csak a kannibálok esznek embert! tiltakozott plépofa döbbenten. Tudom! Tudom! sóhajtotta Alvin. Már kiment a divadból, de a törzs nem tisztelne, ha minden régi hagyományjal szakítanék. De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de! hebegte plépofa, – Nem tudsz olyat mondani, amitől meggondolnám magamat – csitította Alvin kedvesen. – Tudod, a vacsora soha nem akarja, hogy megegyük. Te is eszel disznót, igaz, Plépofa? – Hát igen – vallotta meg Plépofa. – Na látod – kiáltotta Alvin. Egyetlen disznó sem fog önként jelentkezni, hogy ő akar lenni a vacsora, és ha már az önként jelentkezőknél tartunk, Alvin vidáman kuncogott, valami nagyon-nagyon szórakoztatta. <gül> Említettem már, hogy nem csak a plépofának jár ez a <gül> megtiszteltetés, <gül> mondta hanem az örökösének is, de úgy láttam, hogy erről a kérdésről éppen most lángolt fel a vita. A kérdés tehát az, folytatta Alvin, és minden igyekezetére szüksége volt, hogy komoly tudjon maradni, hogy ki termetes plépofa örököse? Jelentkezzen az örökös! Takony póc érdekes módon ekkor nem emelte fel a kezét, hanem megpróbált elbújni hegyesen köpő bélhangos háta mögött, ismeretten bámulta bronzvasalatos vasalatos mintha nem is hallotta volna a kérdést. – Hablady felsóhajtott, felállt az evezőpadra, hogy mindenki jól lássa. – Én! – mondta. – Én vagyok termetes plépofa örököse! – Plépufa büszkén elmosolyodott. A neveletlen számkivetettek erre izgatott sugdolózásba fogtak. Hablatnak nem kellett értenie a nyelvüket ahhoz, hogy tudja, miről beszélnek. – Az a nyeszlet nyápic lenne a szőrös huligánok örököse? Két megtermett számkivetett felemelte hablatyot a padról, és letette termetes Plépofa mellé. Alvin felemelte a viharpengét. A kard ugyanúgy a karja meghosszabbítása volt, ahogyan a szarva a narvál orrának meghosszabbítása. – Mintha ez lenne a természetes helye, nem igaz? – mondta. A nap sugarai táncoltak a villám cikcakján. Alvin könnyedén végighúzta egy ujját a pengén, mire vércseppek estek a fedélzetre. – Szép és éles! – – Egy szempillantás alatt végzünk majd! – fogatkozott Alvin, és elindult hablagy felé.